До виконання необхідних природоохоронних заходів встановлюються зменшені об'єми викидів і скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів. Тимчасова заборона зупинення означає, що до виконання необхідних природоохоронних заходів зупиняється експлуатація підприємства, установи, організації інших об'єктів та окремих їх одиниць. Припинення повністю припиняється експлуатація вказаних суб'єктів. Рішення про це можуть прийняти у межах своєї компетенції Кабінет міністрів України, Верховна Рада Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та його органи на місцях, органи державного, санітарного, епідемологічного нагляду, інші спеціально уповноважені державні органи та органи місцевого самоврядування. відмова діяльності підприємств здійснюється з письмового дозволу органу, що прийняв рішення про тимчасову заборону зупинення діяльності або його вищого органу. Глава 11. Права і обов'язки природокористувачів Права природокористування – це процес раціонального використання людиною природних ресурсів, для задоволення різних потреб та інтересів. Найбільш важливими принципами природи користування є його правовий характер плановість і тривалість, лицензування, врахування надзвичайного значення і ролі у житті суспільства та інше. При цьому Виділяються такі види прав природокористування, як права загального і спеціального використання землі, вод, лісів, надр, тваринного світу і інших природних ресурсів. Суб'єктами права загального користування природними ресурсами можуть бути, згідно закону України, про охорону навколишнього природного середовища всі громадяни, які мають за мету задоволення своїх потреб та інтересів. Воно здійснюється громадянами безкоштовно і безліцензійно, тобто для цього не треба відповідного дозволу уповноважених органів і осіб. Загальним є, наприклад використання парків, скверів, водоймищ, лісів, збір дикорослих ягід, грибів, горіхів і тому подібне. До речі, право загального природокористування закріплене у проєкті Конституції у статті 37 де йдеться, що громадяни України мають право користуватися природою та іншими об'єктами суспільної власності для задоволення своїх потреб відповідно до законів України. Похідним від загального природокористування є спеціальне використання природних ресурсів. На відміну від першого, це використання конкретних природних ресурсів, що здійснюється громадянами, підприємствами, установами і організаціями у випадках, коли відповідна назначена у законодавстві частина природних ресурсів передається їм для користування. Як правило, така передача є коштовною, що свідчить про надзвичайно важливий характер даного виду права відносин. Для виникнення відповідних прав і обов'язків у природокористувачів компетентним органам державного управління видається правозастосовчий акт, спеціальний дозвіл, лісорубський білет, мисливська картка, ліцензія. Окрім прав суб'єктів, як природа використувачів, сучасною юридичною наукою, сформовані і інтенсивно розвиваються,